Tervehdys kaikille, olen Jari Hiltunen ja tässä äänitteessä kerron viestinnän peruskäsitteistä jatkoa. Eli tämä on kakkososa viestinnän peruskäsitteitä käsittelevästä podcastista. Seuraava viestinnän peruskäsite on nimeltään muisti. Tämä tarkoittaa ihmisen omaa muistia, ei tietokonen muistia tai vaikka kännykän muistiominaisuuksia. Jos ihmisellä ei olisi muistia ollenkaan, niin viestintä tulisi ihan mahdottomaksi. Kun kuulet esimerkiksi toisen puhuvan tai luet tekstiä jostakin vaikka paperista tai tietokoneelta tai kännykästä, niin tämä informaatio siirtyy sun lähimuistiin. Puhutaan myös työmuistista ja siellä se pysyy noin minuutin verran. Ja tämän minuutin aikana sä voit päättää joko siirtää informaation kestomuistiin tai säilömuistiin, mitä nimityisesti käytetäänkään. Ja jos sen siirron teet ja onnistut siinä, niin siellä kestomuistissa tämä tieto voi säilöä jopa vuosikaudet. Mutta sitten jos sä etteet tätä liikettä, niin sitten se vähitellen hävii pois, tulee muuttaa informaatiota tilalle. Ja muutaman minuutin päästä sun on käytännössä mahdoton enää palauttaa mieleen sitä, mitä sä olit kuullut aikaisemmin, jos et olisi sitä muistiin painanut. Ja tämä muistiin painaminen on monesti aika vaikeaa. Jos on häiriötekijöitä paljon ja informaatiota tulee monesta suunnasta, niin seudut tekevät valintoja, mitä viestejä käsittelet ja mitkä jätät sitten vähemmälle huomiolle. Muistiin painamista voi opetella, eli on olemassa mielenpainamistekniikoita, joilla voi kehittää omaa muistin ominaisuutta. Eli jos kärsit heikosta muistista tai huonosta muistiin painamisesta, niin älä aiheesta, vaan otapa netistä selvää muistiin painamista ja mielenpainamistekniikoista ja harjoittele niitä. Niitä voi harjoitella ihan yksinänsä tai sitten jonkun kanssa. Seuraava viestinnän peruskäsite on aktiivinen ja passiivinen viestien käsittely. Aktiivinen viestien käsittely tarkoittaa sitä, mitä toivon mukaan teet juuri nyt. Eli, eli kun sä kuulet vaikka mun puhetta, niin sä yrität miettiä, mitähän tuokin juttu tarkoittaa ja painaa sen mieleesi. Tämä on aktiivista viestien käsittelyä. Aktiivista viestien sä et voi tehdä kuitenkaan. Rajattomasti. Eli meillä on jokaisella oma kapasiteetti, kuinka paljon me pystymme viestejä käsittelemään ja informaatiota vastaanottamaan. Ja, ja juuri se valinta, jos äsken puhuin, niin sitä teet yleensä viestien kanssa. Sitten on mahdollista ottaa viestejä vastaan myös passiivisesti. Passiivinen viestien käsittely on ilmeisesti aivan yhtä tärkeää kuin aktiivinen viestien käsittely. Passiivisessa tietoa ei käsitellä tietoisesti, vaan huomaamatta. Ja, eli kun päivisin olet viestien ulottuvilla ja informaatiota tulee monesta tuutista, niin osa informaatiosta on tarkoitettukin passiivisesti viesti niin käsiteltäväksi. Ja tällaisia passiivisesti vastaanotettavia viestejä ovat esimerkiksi mainokset. Mainonnon tehohan perustuu siihen, että ne vaikuttavat meidän mieleemme, vaikka emme aktiivisesti niitä vastaanottaisikaan. Ja niin Suomessa kuin muissakin maissa niin on hyvin, hyvin tiukkojakin säädöksiä, säädöksiä siinä, että, että miten mainontaa saa harrastaa. Pääsääntö tässä kohti on se, että, että mainonta ei saa olla... Niin piiloista, että ihminen ei voisi torjua sitä tai, tai niin kieltäytyä ottamasta mainontaa vastaan. Ja, ja, ja esimerkiksi lehdessä, jos on mainoksia, niin ne kyllä aika selvästi ulkomuodosta aistii, että, että ne on juuri niitä eikä mitään, mitään muuta informaatiota. Seuraavaksi menen viestinnän sisäisiin ja ulkoisiin häiriöihin Esittelen ensin yleisellä tasolla näitä ja sitten muutama esimerkki vielä sitten viestinä häiriöistä. Viestintä olisi hyvin helppoa jos se olisi häiriötekijöitä. On kaksi kaksi kahdenlaisia erilaisia häiriöitä, joista ensimmäinen on sisäiset häiriöt. Viestinnän sisäisestä häiriöstä puhutaan silloin, kun viestinä ongelma häiriötekijä on viestiessä eli ihmisessä. Se voi olla lähetteessä tai vastaanottajassa. Tällainen häiriötekijä voi olla esimerkiksi aisti vamma, esimerkiksi kuuloaisti tai näköaisti on huono tai puutteellinen. Tai sitten sinulla on huono kielitaito, että et, et saa selvää, mitä toinen kirjoittaa, kun se on vieralla kielellä. Niin tällainen ongelma on viestinä sisäinen häiriö. Viestinä ulkoisia häiriöitä ovat taas oikeastaan kaikki tekniset ongelmat, eli sellaiset asiat, jotka ovat viestijän, eli henki, ihmisen ulkopuolella. Eli esimerkiksi meteli. Jos yrität puhua toiselle on kova meteli, niin silloin, silloin puhutaan viestinä ulkoisesta häiriöstä. Tai olet esimerkiksi tietokoneella ja kirjoittelet sähköpostia. Toiselle, ja yhtäkkiä tulee sähkökatkos ja, ja ohjelmankin menee pimeäksi, niin silloin, silloin viestinä ulkoisen häiriön kanssa tekemisissä sitten viisi esimerkkiä vielä. tämmöistä tapausesimerkkiä viestinä häiriöistä. Yksi tärkeimmistä viestinä häiriöistä on este viesti kanavassa. Eli Viestintäväline, eli viestikanava, jota pitkin viesti menee vast, lähettäjältä vastaanottajalle, niin siinä saattaa olla joku ongelma, joka estää viestin kulkua. Eli esimerkiksi puhelinia on poikki tai, tai joku muu, muu ongelma tulee viestintävälineeseen, niin silloin, silloin se on estynyt, tämä viestin eteneminen. Sitten toinen Esimerkki häiriöstä on viestin katoaminen. Jos esimerkiksi olet kirjoittanut tyttöystävälle Pinkan rakkauskirjeitä ja sinne on hänellä vaikkapa Ullakolla ja tulee tulipaloja, ja kirje palava poroksi, niin silloin ne ovat kadonneet pois eikä niitä enää pysty lukemaan. Kolmas häiriö, joka on erittäin tärkeä, on torjunta. Eli... Vastannutteilla on mahdollisuus torjua viestit, jos haluaa, esimerkiksi sen takia, että ne ovat väärältä lähettäjältä tai tuntemattomalta henkilöltä tai väärän kaltaisia. Esimerkiksi, jos saat sähköpostia, spämmiä, eli roskapostia, niin sinulla on mahdollisuus torjua ne ja lukematta niitä, niin, niin deletoida sitten tällaiset sähköpostit pois. Neljäs viestinä häiriö on kohina, eli esimerkiksi meteli, joka häiritsee viestin perille menoa, esimerkiksi puheen kuuntelua. Taustameteli on joissakin tilanteissa niin, niin erittäin ärsyttävä tai vaikea ongelma, ja silloin sen kohinan poisto ensimmäinen ennen kuin sitten saadaan saadaan viestit paremmin kulkemaan. Yksi sellainen esimerkkitilanne, jossa kohinaa väistämättä on, on esimerkiksi armeijan viestintä. Kun ollaan esimerkiksi taistelukentällä tai kova meluisassa ympäristössä, niin, niin viestimiehiksi koulutettavat varusmiehet, niin yleensä opetetaan kaikki käyttämään morseaakkosia. Morseakkoset ovat ilmeisesti Aika helppoja kuunnella, vaikka olisi kova metelikin, niin siitä saa selvän, mitä, mitä näillä morseakkosilla yritetään kertoa. Ja morsettahan voi myös ilman ääntä, eli, eli niin kuin laivastossa tehdään, niin ihan valonkin avulla, eli taskulampulla tai jollain muulla valoheittimellä näytetään sitten morsemerkit, ja niitä voidaan sitä aika lukea. Sitten viides viestinnän häiriö on vääristymä, eli sanoma ymmärretään väärin. Tämä on myös hyvin tärkeä viestinnän häiriötekijä, joka käytännössä aiheuttaa monta, monta ongelmaa, eli väärin ymmärrystä niin on viestiöiden välillä, ja sitten jos väärin ymmärryksen huomaat itselläsi, niin silloin tietysti lähdet suuren palveluksen, kun kysyt, että mitähän tämäkin juttu nyt oikeasti tarkoitti. On aika erikoinen tutkimustulos, mikä on jo jonkun aikaa sitten todettu, eli, eli jos henkilö lähettää toiselle viestin tai sanoo toiselle jonkun jutun, joka voidaan tulkita myönteisesti ja kielteisesti samanaikaisesti, niin 95 prosenttia ihmisistä tulkitsee, sen aina kielteisesti, jos on mahdollista näin, näin tehdä. Että jostain kumman syystä niin kielteiset viestit kiinnostavat meitä enemmän kuin myönteiset. Oli asia sitten mitä vaan. Tämä selittää tietysti myös informaation välitykseen liittyvän lainalaisuuden, joka koskee uutisia. Eli jos avaat vaikka television ja katsot televisiouutiset tai kuuntelet radiouutiset tai tai luet lehteä, lehdestä uutisia, niin laskepa joskus, kuinka monta uutista kymmenestä on oikeasti myönteisiä. Kielteiset uutiset ovat yleensä uutisissa, koska niiden uutisarvo tai informaatioarvo on suurempi kuin myönteisillä asioilla. Oli ne sitten asioina kuitenkin niin tärkeitä tai, tai vähemmän tärkeitä, niin sillä ei ole väliä. Kerron esimerkin kuuluisesta viestinä vääristymästä, joka liittyy Titanic-laivan uppoamiseen. Titanichan oli maailman suurin siihenastisista rakennettu alus ja, ja tämä englantilainen englantilaisen meriteollisuuden ylpeys niin lähti neitsyt matkalle huhtikuun puolessa välissä vuonna 1912. Eli yli sata vuotta sitten, niin kun se seilailee Englannista Amerikkaan päin, niin, niin tuota, se ajoi täyttä höyryä, pahki jäävuorta. Ja siihen tuli niin iso repeämä keulaan, että merimiehet tiesivät, että nyt tämä laiva uppoaa, eikä oikeastaan ole muuta tehtävissä kuin jotenkin yrittää viestiä merihädästä ja sitten laittaa pelastusveneet mereen ja pelastaa elonjääneitä. No nyt jos ajatellaan sitä, että miten merimiehet viestivät merihädästä, niin kaikkein tärkein keino jo silloin sata vuotta sitten oli hätäraketit. Mutta niin kuin yläasteen käyneenä tiedät, niin Titanikillahan ei ollut hätäraketteja, koska hätäraketit oli suosiolle jätetty Liverpooliin satamalaiturille Ajateltiin, että titanikouppoamaton alus, joka uhmaa luonnovoimia ja sen vuoksi ei siellä tarvita mitään hätäraketteja. No toinen keino, jota tässä kohti oli syytäkin käyttää, oli sähköttäminen, eli radion avulla. No sähköttäminen ei valitettavasti onnistunut, koska läheisen aluksen, Sähköttäjä, joka oli, oli itse asiassa viestinyt päivällä titanikin sähköttäjän kanssa, oli jostakin keskustelusta loukkaantunut niin paljon, että hän oli mennyt nukkuun eikä, eikä halunnut oikeastaan edes kuunnella, mitä Titanikilta kuului. Ja sen takia ei hätäisiä sähkötyksiä sieltä lähetetty lähetettyjä, niin kuultu muissa laivoissa. No sitten kun huomattiin, että ei voida ampua hätärakettia eikä voida myöskään käyttää sähkötystyväksi, niin nämä merimiehet päätti turvautua erittäin epätoivoiseen temppuun saadakseen yhteyden muualle. Ja, ja niin he laittoivat kannelle ihan valkoisia ilotulitusraketteja, joita ammuttiin taivaalle. No sen nyt kaikki ymmärtää peruskoulupohjalta, mitä siitä seurasi. Eli nämä valkoiset ilotulitteet, kun lensivät taivaalle, niin, niin niiden, niiden tulkinta oli ihan selviö, eli muissa aluksissa, jotka näkivät ne, niin ei todellakaan laskettu pelastusveneitä pelastaukseen niin kuin nämä, näitä elojääneitä, vaan siellä ehkä kateellisena katsottiin, miten isot juhlat on Titanikilla menossa, ja vaikka totuus oli aivan toinen, että nämä Titanikin valkoiset ilotusraketit ovat kouluesimerkki viestinä vääristymästä. Sitten viimeiseksi vielä muutama sana viestinnän tehtävistä työyhteisössä. Nyt jos ajatellaan eri aloja, joihin ammatilliskoulutuksessa koulutetaan nuoria ja aikuisia ihmisiä, niin viestinnän tehtävät oikeastaan alasta riippumatta ovat hyvin samanlaiset. Eri työpaikat tarvitsevat viestintää monenlaisiin asioihin ja nyt kerron viisi ihan selkeää tehtävää, mitkä viestinnällä on esimerkiksi metallitehtaassa tai kuljetusliikkeessä tai leipomossa tai kaupallisella alalla tai sosiaali- ja terveysalalla ja näistä tehtävistä ensimmäinen ja tärkein on toiminnan tukeminen eli Kuka tahansa osaa kyllä tehdä töitä, tuntee alansa hyvin, on kouluttautunut siihen, mutta jotta pystyisi tekemään töitä, niin täytyy olla hyvät taustatiedot ja hyvä, hyvä niin kuin tällainen lähtötilanne. Ja se varmistetaan sillä että esimiehet tai muut asiantuntijat kertovat työntekijälle, miten hommaa tehdään ja mitä tehdään ja missä tehdään ja miten tehdään, vaikka toinen olisikin hyvä ammattilainen. Ja sitten täytyy olla mahdollista kysyä, eli hyväkin ammattilainen kysyy, tarvittaisi neuvoa ja tietää, milloin omat tiedot on riittämättömät, ja sen jälkeen sitten ottaa yhteyttä siihen, joka tietää paremmin ja, ja nöyrtyy ja kysyy, eikä tee niin tykkää. Ja tämä, tämä on syytä muistaa kaikkien ammatissa toimivien, että, että ei sitä aina... Itse tiedä miten pitää olla tai tehdä, ja, ja silloin, silloin kännykoura ja selkeä kysymys sille, joka tietää. Toinen viestinnän tehtävä on työyhteisön kuvaaminen. Tämä työyhteisön kuvaaminen se liittyy oikeastaan siihen, mitä, miten niin kuin kerrotaan omasta firmasta muille. Sitä voi kertoa tietysti monella lailla. Firmassa voi olla viestintä, viestintähenkilöitä, jotka hoitaa sisäistä ja ulkoista markkinointia, ja ulkoinen markkinointi voi olla esimerkiksi nettisivujen tekoemista ja päivittämistä, että siellä olevat tiedot olisi ihan oikeita ja ajankohtaisia. mutta oikeastaan firman ulkoinen markkinointi on paljon laajempi kuin se, mitä viestinä ammattilaiset siitä firmassa, siinä firmassa tekevät, eli Eli oikeastaan jokainen työntekijä on niin ulkoisen markkinoinnin tehtävässä mukana. Eli, eli kun menet käymään esimerkiksi yhteistyökumppanin tai asiakkaan luona, niin sä oot sen, sen firman työntekijänä niin, niin oikeastaan vastuussa siitä, mitä, mitä tuota asiakasta tai yhteistyökumppani ajattelee tästä firmasta sun käyntisi jälkeen. Eli aina puhu hyvää, kymmenen kaunista ja yhdeksän hyvää syytä, miksi kannattaa asiakkaan seuraavallakin kerralla ottaa työ juuri teidän firmasta, eikä kilpailijalta. Ja jos joudut jossain vaiheessa pois töistä, syystä tai toisesta, lähdet toiselle työlle, työnantajalle, niin muista, että myös jälkikäteen niin. Sinun kannattaa puhua hyvää myös siitä omasta firmastasi, jossa olit töissä joskus, koska, koska se, se tieto on erittäin tärkeä niille, jotka eivät tiedä sinun firmasta mitään. Että he ottaa sen tiedon vastaan faktana, vaikka olisitkin itse keksinyt jotain tai sepittänytkin asioita. Kolmas viestinnän tehtävä työyhteisössä on informaation välittäminen. Tämä on erittäin tärkeä asia kaikille työntekijöille. Oli sitten nuori ammattikoulusta valmistunut henkilö tai sitten jo vaikka eläkeikää lähestyvä työntekijä, niin kaikki haluavat informaatiota kuulla ja, ja sen säännöllinen välittäminen on elinehto firmalle. Jos firmassa tulee ongelmia, niin... Oikeastaan ensimmäisiä asioita, mitä työsuhde tai tällainen konsultti, joka yrittää niihin ongelmiin puuttua, niin selvittää on se, että miten tieto liikkuu. Se on itse asiassa aika helppo keino saada näppituntumaa firman ilmapiiriin, eli jos informaatio liikkuu hyvin ja kaikki ovat tyytyväisiä siihen juuri tähän liikkeeseen, niin silloin, silloin firmassa yleensä on ilmapiiri parempi kuin sellaisessa firmassa, jossa tieto ei liiku. Ja siitä on aika helppo loukkaantuakin, jos esimerkiksi tiedotusvälineet saavat kuulla sinun firmasi asioista enemmän kuin sinä itse tiedät. Jos esimerkiksi YT-neuvottelut eli yhteistoimintaneuvottelut on käynnistetty ja niiden kohtana olevien henkilöiden määrä luet lehdestä ennen kuin siitä tulee virallinen sähköposti työnantajalta, niin olet aiheesta ihan loukkaantunut, että miksi, miksi aihetta muka piilotellaan työntekijöiltä. Neljäs viestinnän tehtävä työyhteisössä on työntekijöiden perehdyttäminen. Tämä perehdyttäminen tapahtuu esimerkiksi työssäoppimisjaksolla opiskelijalle ihan siinä alussa, mutta sitten kun olet valmistunut ja menet töihin, oikeisiin töihin, niin sinut saatetaan perehdyttää Montakin kertaa, aina kun vaidat firmaa, niin tulee aina uusi perehdytys. Ja tähän perehdytykseen yleensä on ohjelma, joka käydään läpi perehdyttäjän kanssa. Ja sitten, sitten kun kaikki on siitä ohjelmassa esittetyt asiat on käyty läpi, niin silloin se perehdytys on periaatteessa suoritettu. Sitten viides viestinnän tehtävä työyhteisössä on vuorovaikutus itsessänsä. Eli ihminen on sosiaalinen olento ja häneltä ei voida kieltää vuorovaikutusta työpaikalla työntekijöiden kanssa, muiden työntekijöiden kanssa tai, tai, tai muutenkaan. Eli jos työnantaja sanoisi työntekijälle, että, että tässä firmassa tehdään vain töitä, että ei oikeastaan saa jutella muiden kanssa eikä esimerkiksi soitella puheluita kesken päivän kotiin tai, tai jonnekin virastoihin tai muualle, niin se ei käytännössä ole oikein mahdollista. Eli jokaisella työpaikalla täytyy olla sosiaalitilat, jossa ihmiset saavat tauon, tauon aikana keskustella toistensa kanssa. Se kuuluu ihan työelämään olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa – Tietysti ihminen voi olla luonteeltaan sellainen, että hän vetäytyy kuoreensa eikä halua muiden kanssa olla, mutta se ei ihan normaalia ole. Eli kun varaudut työpaikkaan menemään, työssä oppimaan ja sitten oikeisiin töihin, niin harjoittelepa sitä, että, että miten muiden kanssa juttelet ja keskity myös siihen, se on myös sinun ammattitaitoasi.